Я запхав залишки кукона, глибше в сміттєвий контейнер, на іншому кінці табору. А потім блукав територію ще десь з пів години, а може й більше. Пішов додому тільки коли зміг остаточно заспокоїтися і гамувати вир у своїй голові. Ми з Алексем усе зробили правильно. Зараз проблему з новим вилупленням із кокона так чи так розв'яжуть. А причину, сподіваюся, ми з Ірмою знатимемо вже сьогодні ввечері, і тоді я вирішу, що з цим робити. Небо вже посіріло. Віра не спала. Я застав її на кухні. Вона сиділа на стільці, з ногами обхопивши коліна. Віра, що сталося? Кавоварка зламалася, байдуже сказала вона, але з її тону я зрозумів, що вона ледь не плаче. Я присів перед нею навпочіпки. Запалені очі, Припухлі повіки, сіра від томи обличчя. Гельза? здогадався я. Вона кивнула і розридалася. Я обійняв її. Знову ходила і ти злякалася. «Не просто ходила, Їлю!» – замотала головою Віра. «Тобто не просто!» «Я підійшла до неї і обняла, як ти розповідав. Обняла і чекаю, щоб вона заснула нормально». Віра судомно вдихнула і знову розплакалася. «Я взяв стілець і сів навпроти неї. А вона?» А вона не заснула. Ельза стояла прямо, немов проковтнула ціпок. Віра обіймала її, гладила по голові. Але обличчя Малої було звернено у лише її видому далечінь. А під повіками металися туди-сюди очні яблука». Тоді у віри вперше промайнула це дике щодо власної дитини почуття – страх. Легким дотиком він опалив її десь глибоко в грудях, або навіть ближче до хребта. А на плечах повиступало стільки сирот, наче на них осив, осів і ні. Від цього віра мимоволі волі випустила доньку з обіймів і сторожно відсахнулася. «Гілю!» – покликала вона. Спершу не голосно боячись налякати Ельзу, потім наполегливіше. І нарешті перелякана тим, що коїться, та водночас розлючена моєю мовчанкою. Віра гаркнула так, що відзвук її крику відгукнувся у вухах високою, монотонною луною: Йелю. Ельза навіть не сіпнулася. Ні на секунду не припинили бігати під повіками її зіниці, тільки потім. Віра зрозуміла, що мене немає вдома. Ну, крихітко, мама, з тобою. Віра знову обійняла Ельзу. Іди до мене. І, взявши дитину на руки, віднесла її в ліжечко, дбайливо опустила на простирадло, узяла за край її розмальовану зірками ніжно-бускову ковдру, щоб укрити. Але так і завмерла. Занадто дивний це мало вигляд, занадто страшний. Ельза лежала, як поклали, на спині, випрямлена, як стріла, зі спрямованим личком і з очними яблуками, що танцювали під повіками. Схоже, зовсім не на дівчинку, яка спить, а радше, радше на… Віра таки не змогла вимовити слово «труп». Вона кілька разів намагалася підійти до нього з різних боків, але щоразу шпорталася не в змозі вимовити таке про свою дитину. Розповідаючи це, вона торкалася обличчя мимовільними нервовими рухами, що видавали весь той жах, який вона намагалася подолати вночі. Але, очевидно, не подолала і досі. «Я почала тобі дзвонити», – продовжувала Віра. «Не було дзвінків, Віро. «А твій телефон біля ліжка валяється!» Я механічно ляснув себе по кишенях. От чорт! «Я в паніці просто з Ельзою». «Кошмар, ти кудись дівся. От де ти був?» «На складах». «Де?» «Там одна проблема виникла. І без тебе нікому розібратися. У мене таке відчуття, Гіллі, що ти єдиний біолог на планеті». «Вибач, я ж не знав, що таке. Навмисно тебе не будив». «Я почекала трохи». Вірен погляд знову вп'явся в порожнечу. «Ельза лежить, начебто спокійно». «Очі тільки бігають. Моторошно так. Ну, я вкрила її і вирішила вже йти спати, а вона, як...» Тут вірені плечі затряслися, і вона розридалася. Я обіняв її. Вона пригорнулася до мене, і я відчув її сльози в себе на шиї. «Тихо, тихо! Що там сталося, Віра? Що як?» «Як закричить! Голосно так! Обличчя звернене в стелю!» Очі заплющені, зіниці під повіками бігають туди-сюди, а вона рот відкрила і вирішить просто моторошно. Я кинулася до неї, Ельзо каже, донечко, мама тут, Ельзуню, а вона кричить і кричить, кричить і кричить. Віра спробувала стримати сльози, але стало тільки гірше, і вона хрипко і надривно розплакалася в голос. Я не заважав їй. Нарешті вона заспокоїлася, взяла серветку, що я простягнув, і витерла сльози. Я не знала, що робити, думала, може, треба дзвонити в госпіталь, і тут її немов вимкнули, замовкла, і все. Я поплакала трошки, заспокоїлася, Ельза ніби спить. Думаю, піду, і я спати, лягаю аж тут, я відчула щось. Обертаюся, але серце не вискочило, Ельза просто за спиною стоїть. Я ж підстрибнула, вона стоїть зі своїми очиськами, що бігають. А підійти до неї боюся. От чесно, і сама думаю, треба ж таки боятися власної дочки. А однаково страшно. Потім підійшла, звісно, обійняла її знову, а вона відразу раз і заснула. Я не міг піти, Віру, думав туди і назад. Тільки на твоїй роботі, Гілі, якщо щось із тобою станеться, «Про тебе ніхто й не згадає. Поховають із почастями, як тих хлопців. Тому що, крім нас, ти нікому не потрібний. А коли ти потрібний нам, тебе ніколи немає. Ти на роботі, розумієш?» Вона зіщулилася на табуреті, обхопивши руками плечі, ніби змерзла. «Сьогодні ж поведи її до лікаря», – сказав я. «Будь ласка». Через три години, коли ми з Ірмою вже були в транспорті на добрячій відстані від контуру, Сталася ще одна подія, про яку я довідався значно пізніше. Мабуть, інакше, як Моторошна, про неї не скажеш. Це було в їдальні. О пів на дев'яту ранку там, може, зібралося повно народу. І ось у їдальню буденною ходою війшов і став у загальну чергу не хто, а вбитий капрал Нобіхуко Окамура. Не можна сказати, що здійнялася паніка або що. Більшість і так вважала, що Камура живий, хоч і мав би лежати в реанімації, а зброї у японця не було. І все ж побачити його так запросто в їдальні ніхто не очікував. До того ж, на Капралові був украдений на складі і одягнений на голе тіло білий малярський комбінезон розміру XS, який не сходився в нього на грудях і підскочив майже до колін на ногах. Тож усі покинули свої справи і витріщилися на нього. Окамура, не кажучи ані слова, взяв тацю, набрав дві тарілки відвареного м'яса і сів на своє звичне місце, навпроти Дженкінса, який саме допивав каву. І отут Дженкінс закричав. Річ у тому, що саме вчора проводили офіційне впізнання для протоколу, і Дженкінс побував у морзі. Тіло Окамури було сильно покалічене. Але передня частина голови ціла. І ось зараз капрал, що вчора мертвий-мертвісінький, сів навпроти Дженкінса і став жерти м'ясо руками і гарчати, що не властиво навіть представникам такого суворого армійського класу, як капрали. Безпомічний крик вирвався з грудей Дженкінса раніше, ніж він сам усвідомив, що кричить, але відразу, метнувшись короткою луною, обірвався. Окамура блискавичним рухом викинув уперед руку і схопив Дженкінса за горло. Стало приголомшливо тихо. У ці булькання бідолаги Дженкінса видалося якимось неприродно дзвінки. Ніхто не рушив із місця, щоб йому допомогти. Скуті незбагненним, з багненним, непереборним, майже забобонним жахом, начисленні відвідувачі дивилися на це все з тупою увагою, аквариумных рыбок.